Erbesterako bidean jartzen garenean, aldugun guztia ematen dugu gurekin. Lurra, paisaiak, atzean utzi behar izan dugunaren odola eta makalen itzal luzatua udako ibaila saian. Inoiz, izar izango zaigula sinetsita, behar izatekotan. Patxi, ezkiaga. Itistan bat utzinezak Hene azkena diuen eriterak Hori oh, bera da denen historia Eriuak bardintzen handi txilpia Zuma kale edo lizarra eka itza? bat da <laughs> Zirren gaineko hurre paz. Makala ele polita daba edarra, luse lusea. Eh? Bai polita da, makala ere. Ele lizarraren buelua gustatzen zaio. Eta esan nahia, seguraski makala baino gehiago. Polita irutu zait, patxik ere bere gaurko lerkian, makalik zara beli Hara? Hmm, Eta astenetako kontuak? Elederrekin jolasean ez diut ba esan, etzeate makalak, eta bera gueltan, ez, gugea lizarrak. Kaixo eta onge torri, Itakara. itzaren hauts, ekaitz eta iratikoiko etxea, teklatzen mailan Eleder. Uren gaineko zure pasazioa. Gaur herriak eztu barkatuko? Herriak eztu barkatuko. Begoan det orain dela, bueno, Ustaian gaude, bad zakit martxoan izango zen liburua aurkeztu eta gutxira inigo Arratzek deitu zidan segura irratitik beste komunikabide batzuen artean, eta solasean aritu ginen eh bueno gustora e, ilustatu gabe baina laburregi ere egin gabe eta solasaldiaren bukaeran eh santzen bueno sakonago arituko zarete eh itakan egunen batean herriak du barkatuko liburuaz eta iritsi daguna iritsi daguna eta saiatutako gara sakontzen eta mamitzen zeren ilusi o leba berada Lire ko gure pasa. Gaurritakan solaz gaii iratigoiko herriak ez du barkatuko eleberria.inganaan eleberria. Bertati bertara gaitz. Aurrez, aurre. Kuadernoa hititzz bete ikusten dizut. Nai baditztein bate apunte <laughs> eta zerribarro. <laughs> Euak balddin zen handin txipia Zen i bar dalirre gaineko gure pasazia Gauritakan herriak ez du hargatuko liburua solasgai Aspalditi gatoz Urrumera Baina Aurrez ordeakaitze irugarren olerkia daukagu aurkezteko, e, udako porren asirarekin, astero-astero asigara jolasean gai bat hartu, horren inguruko Olerkia idatzita horren inguruko ba eta garatzen elederrekin batera bi astetan izan dugu hemen e, irratiean lehenengo astean be, berako sosorik errezitatu zigun oporru da garaiko garaia inguruan egindako olerkia aurreko astean bion artean osatu genuen lurrunrenaren inguruko olerkia dastioetan da eraitu gara jolasean Edo ze etxetan Gaur jai hartu du berak erabak du irratira dira edortzea, jai hartu beharzuela eskantsatu beharrazuela? Eguzki argitan hauttsa Eta nik hartu diote lekukua? Ur jauzi hartu dugu izpide aste honetan, aurreko hastean Andoinen izan ginen, e, zure bertantzinen, Andoin herria ba etxe garate pasa, eh olastiziordia eta Naparrotik arabara salto eginda ba urrengo herria da Andoin. Arabako herri txiki bat. Entzia mendilerroaren mendil Magalean dagoena. Eta basoan barura sekulako urfesta duena. Toki garria dupatu zenuen, ekaitz. Nik ezagut zenuen, duela mar bate urtean izan intzelako, urtarriez ez, urfesta ikaragarria zen orduan, duan, e, ustaian aurrera joan ginen lenguastean, eta urrariak oso politak, ustaian ere. Bai izora garria eta urhauzien inguruan, azpian, alboan, e, goroldio ez da. E, edo dera dera, e, jauzi karagarriak, eta oso bide erraza eta tokia ere irterraza, edo zein joateko modukoa eta oso oso gomendagarria. Oraindik al baitz. Andoin araban hortxe, hortxe hortxe eskura sekulako altxra. Urhausiak salto egiten duenean, urak irribar egiten du algaraka. Urak lehortzen direnean, zuloak egiten du salto. Urhausi bat aldapagora korrikadoan saldi baten isatza da eta txirrista bat ume izan nahi duten guztien begietan. etxengañean euri ari do baina sus modenen no kontra Hurrengoen beste bat. Beste gai beste olerki bat, Astelendan aritzen gara, Altxorraren bila. eta Altxora hori da olerkia. Gu desia zen, horrengo olerkia entzun eta gozatzeko. Gora usta burure etortzen direne hori itzapenak e, anelukin entzunez, bueno, anelukin eta gorka horbiztu ez, oainari izan esaten, e, eta horrein liburre noa aizea bezala edo. Eta gogoan dute liburre idazten ari nintzela, azkenetako pasarteak idazten, eta pasartetakoa tasinule esan ez, e, aizea liburre dabil. E, bona, asira batean idatzen aizea aske dabil. Eta egun horretan bertan, e, Facebooken e, irakurrenuen Mikel etxaburu olerkariak poetak, eh basintzilikatutako olerki bat eta berak ere eh alaxegarri zuen ez, aisea libre da bile edo ta idatzeginon gaur bertan idazten ari eta hitz hoiek berak e, erabilitut pasarte bati hasiera emateko hoiek e, anekdota txikiak ez ezta e, humanizatzen dutenak idazleok edo zein sortzaileek egiten duen e, lana ez gerturatzen duena txikitasun horietan dagoelako eh ez e, liburu bat E, pelikula bat, erakusketa bat haundi egiten duen e, detailea, horrela sortzen ditugu sortzen ditugunak. Herriak ez du barkatuko eleberak iruzatidu eta iruberren zatiaren asierak aladioa izea liburre dabil, urduri, jolasean eta azirika, elkarri zaplasteko kabeza lari dira zuaitzetako ostoak, eman eta eman, ai eta ai, eta gozo hala ere. Basoa toki zaldatuko lukea izea ka albalu, bultza eta bultza, sustraiak airean. Libre dabila izea, zirrikituak estaltzen. hori delako argi eta garbi liburan adirazin nahi nuen etako kontu bat ez da libre izatearena, askatasunarena, osoago egiten gaituen e, emozio sentipen beharrezko horrene irudia aurrez aurre eta agerien jartzea. Herriak eztu du barkatuko, inati? Herriak ez du barkatuko. Zer da herria? Nor da herria eta zer da herriak? barkatuko ez duena. Ba herria garagu, ez? Herria garagu eta herria da gutariko bakoitza. Gu hori gutariko bakoitzak egiten duelako gure eskubide eta gure gure betebeharekin, ez? Eta, bueno, ispiluaren aurrean jarri eta konturatzen garenean gunor garen, ez? Eta ispilu horretan ere Ba, sartzen eta kabitzen zaizkigunean gure ingurukoak eta konturatzen garenean gure ingurukoak norre eta, eta zer diren eta bakoitzaren ezaugarri guztiak balioan jartzen ditugunean, herri ba, hori herriago egiten dugu, ez, e, bestearen kontzintzia hartzea da, e, esango nuke, elkarrekin. E, bizitzea, e, elkar e, eragitea, horretarako bestea oso ondo ezagutu behar da eta oso ondo ezagutzeko ba, bestearen ganantz e, pausoak eman behar dira gerturatu egin behar gara bestearen ganantz eta ondoan eserita entzun egin behar dugu, ez? E, e, entzuten jartzen garen momentuan egiten degulako bat ondoan daukagun e, pertsona horrekin, eta uste dute herri bat E, egitea bat egitea dela ez e, geure guruak erekin eta e, geure ingurukoekin e, bat egitea eta elkarrera egitea norantza anitzetan herriak ez du barkatuko ez duena da ba, egotea e, bakoitza bere oskolan bakoitza bere zilborpareko e, ispiluari begira egotea, ez? E, eta herriak ez du barkatuko ezdio barkatuko bere buruari. E, herriak ez dauka inorri ezer barkatu beharrik eta eta ezer eh e, mehatzatu beharrik, ez? Eh eh ez barkatzekotan ezdio barkatuko bere buruari horrek izan duen guztiarekin eta hor muinan autokritika dago, ez da? E, bueno, e, denok gutariko bakoitzak guri izango izesnatzen garen momentutik erabakiak hartzen dugu eta erabaki, erabaki horien e, ondoriozko E, jarrerak eta ekintzak eta egiten ditugu ez? E, aktitudeak hartzen ditugu. Eta beharrezkoa da, oinarrizkoa ba hartzen ditugun erabaki, hartzen ditugun e, jarreda eta aktitudeoien gaineko e, autokritika egitea. Modu individualan eta noski modu e, kolektiboan. Eta hori ez egita barri da. Eta e, Muturrera eran banda, ba, ba ez barkatzeko, ez? E, orain nik neuk eta orain guk geuk hartzen ditugune erabaki jarrera taktitudek ondoriak izan ditzaketelako bihar, ez? Eta, eta ez da zilegi ba, belaunaz diz belaunaldi lekuko gixaur uztenari garen motxila e, astun hori ba, ondoroenguei e, pasatzen ongo na eta balia bidderik gabe. Idati, noiz eta nola, hasi zen egosten zure baitan liburu hau gai hau jorratzeko beharra. Bo bueno, egosten e, esango nuke txiki txikitatik. E, mm, azken batean liburuen attzean biziplen propioak daudez, e, bizipen horiek hasi eta ezi egiten dira, norbere nor baitan eta bizipen horiek e, eragiten dituzte sentimenduak eta emozioak eta e, loturak, harremanak, erlazioak, eragiten dituzte hausnarketak, mail inguruko eztabaidak, gertatzen ari denaren inguruko e, analisiak, harreman e, berrien ezagutzak, eta hori dena dago eh liburu honetan pentsatzen liburu guztietan dagoela hori e, beste kontu bada gero modu koziente batean halako egun batean ba, papera eta boligrafoa eskuetan hartu eta barruan dezun hori e, idazten jartzea baina liburu batekatzean gordetzen duen guztia esango esangonuketen buelan eta espazioan oso oso e, luzea da lata nere kasuan mentzat eta liburu honen kasuan baikazketa hasi zen ba, idazketa, asizen, ba 45e e, urterekin ba liburuan kontatzen ditudanen e, kontzientzia orduan hasi nitzelako hartzen ez etean asko hitze egin begulako ba, Euskal Herrian Euskal Herriko muge zarago gertatzen e, ari senaz hori iragiten ari senaz eta eta beti izan degulako garbi ba horren aurrean jarrera e, irmo bat e, hartu bergenuela eta bueno ala erakutsi gutebai ezurita baineri batxiki txikitatik ezta eta eta hori da. E, liburuaren arddazketaurre hasi dira. Etak aita hiltzion oianari duela hogeita bi urte, berak hemeretzi zeuskala. Irati duela hogeita bi urte, eta koianari aita hilzionean zu non egon zntezken eta zuk hori gertatu izan balitz nola biziko zenuken Gerta era ura. Baste honetan bertan ez, e, gaurre uztailaren hamazazpia da ba haain e, dela hiru egune bete ziren hogei urte e, Uri betata mugika hilzilaetak e, egun berean. eta egun horiek oso, oso garbi oroitzen dituz dituzte eta bereziki ba uztailen hamaluko hura. E, kolpe bat, e, telebista piztu, albiztegietan ba, jaso ez, e, zegertatu den, eta handik ordu bat zutara e, bigarren kolpe ez, danik orduan amasei urten ituen, eta gogoan dut, ba, ba, tripak airean e, jartzen zitzaizkidala ez, e, e, somatu egiten ituela e, kolpe horiek ez, e, ornumaili buruna aipatzen toso zaio dela aita hildioten pertsona baten e, Tokian jartzea, baina, bueno, moduduren batean jartzen ginen, e, e, eragina iristentzen zen gure gana ez, eta sentitzen genuen beharra, ba, bide horren aurrean, e, e, jarrera bat, hartzekoa ez da. Eta, ba, besteak beste, herriko plazara joaten ginen, herriko plazara joaten ginen, arratsaleko sortzietan, ordu laur gure baitaratzea Beste pertsona batzuen ondoan, ez da, e, ba bueno, pentsatzera, eh gertatzen ari zen ar guztiak, ba ezin izan, ez zuela izan behar eta eta bueno, ba gizarte modura sozialki e, erakutsi behar behargenuela, ezta. Eh hasteko nere izenean ezetz eta esigitzeko, ba hori e, hartu beharreko e, bidea, ez? Eh uste dut bueno, beste kontu askoren artean biktimeek babes soziala e, behar izan zutela, ez zutela izan behar adinakoa momentu asko asko ta askotan, baina hori ezin bestekoa, ezin bestekoa zela. Irati beste gai batzuk inguratzen dituen gai zentrala mina da. Mina oso presente dago liburuan, norberaren mina besteen mina, nola kudeatu, norberarena, besteena, minak ze distantziatara usten dio, mingarri izateari? Bueno, uste dute minak ez diola ez, mingarri izateari utzi bar, e, minari utzi egin behar zaiola, e, mingarri izaten, baina bai egin behar dugu ariketa oso kostiente ez, e, inguruak egin behar genuke. Urbildu egin bergara, e, zenbat eta urrunago ba, minaren indarra orduan eta ahulagoa delako ez, eta joera daukagulako ba, urruntzekoa, edo zein e, e, min somatzen degunean ba, ez degulako ikasi, e, txiki txikitatik irakasten dizkiguten kontuen artean ez degulako ikasi ez gaudelako enrenatuta, Ba, mina somatzen dugunean e, inkuruan, balaguntzen ba ez, edo urbiltzen e, e, min horretara, eta mina duen pertsona hori osoki errespetatuz, ba, bere bere ondoan egoten ez, eta horrek ba, bildurtu egiten gaitu, e, tresnari gabe uzten gaitu ez jakite horrek, eta sangonuken nahi gabe, nahi gabe, ba, urbildu horrez, urrundu egiten garela, ba min hori ez ikusteraino edo min hori ez zentsuteraino edo min ez eh sentitzeraino esango nuke gehienetan zerbait inkosiente ere izan daitekeela e, urruntze hori baina alegen berezi egin beharko genukela eh ikasi ez degun eta irakatsi ez diguten horren aurrean egoten e, jakiten kasu hortan bai izango batzuetan nahiko delako e, egotea ez e, minaren ondoan egoteen E, jakitea, e, eta, bueno, haintela gutxi entzuten nion ikasle bati, e, biktima bat, eraman biktima bat joan zene bere ikastetxera, kontatu zuen bere testigantza, etak e, aita hil zion urteak atzera, bere testigantza bizipenak kontatu zituen, eta ikasleekin ondoren e, solasaldia izan zuen Eta ikasle batek basekulako galdera egin zion, ez da, e, zuri nola gustatuko litzaizuke ni zure gana edo herria, herritarrak zure ingurua, zure herria, zure gana urbiltzea. Eta hain xinplea da, e, galdera hori, eta hain dauniarrizkoa, ez da, mina duenari galdetu, ez da, zer behar duzun neregandik zer eman diazazuket. E, nahi duzunerako... e hemenago eta egon e, biktimak behar duenerako eskua luzatzen duenerako zure eskua presti izan dezan e, horrez da baina galdetu e, eta ez dugu ikasi galdera hori egiten ez, e, mina areagotuko diogulakoan e, besteak zerpentsatuko duen horrekin obe isilik gelditu. bono batakai bat e, lantzekoa minaren aurpegira guzti erantzuterakoan, eh, mina oso oso presenteo degulako eh, gure egunerakoan, hor eh, daude eh, istripuak bazterketak eriotza naturalakorre guztiak sortzen duene eh, minarekin eta ez dakitzen bateraino dakikun eh, inguru bezala horri erantzuten. Liburuko zenbait pasarte irakurketa tartekatzen joango naiz irati eta Bi irakurriko dizkizut minaren ingurukoak neri asko gustatu zaizkidanak. Batek honela dio. Mina mina da. Naiz eta malko bakoitzak ezberdin bustitzen gaituen. Eta bigarrenak askotan pentsatu izandu oianak, hobe. Uste izan duelako minaren beldurdenak beldurrak ezkutatu eta minak jartzen dituela agerian. Eta minak mina dakar. Esan izan dio hoianak amari. Eta nik ez diot lukasi, minik egin nahi. Nire mina, erentziak aiztoa da. Otzotzean pentsatzen jarrita ordea, obe ez. Askotan sikatu dituz emearen malkoak, baina sekula ez dute elkarrekin, negarrekin. Eta hori beharrezkoa du minaren beldur denak. Minaren itzortuetara gareiz eta arretatzu iristea. Eta norbaitekin, norbait norbaitori, adinez txikia bada ere. Bai, horrazten da pixkal dene, esaten noen guzti ez. Umeak, aurrak, minaren aurrean, babestu nahi horretan edo babestu behar horretan, ba ez ditugu ez, baliabidez jazten eta alaxe gara gero elduar ora ez, eta eta minak behar du e, kompainia, minak behar du e, barrua, Kanporatzea, Minak behar ditu e, malkoak trukatzea e, ez, ondoan daukagun daukagun horrekin. eta hori hori biluzik e, egin behar da ondoan daukagun hori e, adin txikikoa bada ez, hoianak bueno, babeldur ba asko ditu, e, Mamu asko ditu erantzunkizun ere baduelako ez, Hor dago bare min propio horren... E, transmisioa egin beharra memoriarekin batera ez eta, eta minori bat zenbaitetan ba, e, bera beldur da gorrotoz zipriztindua egon den eta, eta berak badaki bere konpromisoa dela gorrotori gabeko etorkizun bat transmititzea bere, bere semeari eta bere bere alabari ez baina ez taki, oso ondori nola egin eta erantzunkizun hori ba zenbaitetan eta monumenturik klabenetan amari E, usten dio, ba ez beragai izango den egoera horri erantzuteko ez e, eta bestean, ba, mina-mina da naiz eta e, malkoek modu ezberdinetan busti e, e, dezakete denez e, e, bai E, Horreire askotan sartzen direlako e, bainak eta baldintzak eta zer den minagoa eta zer ez den minagoa eta, minagoa eta minak ez du, ez du neurketarik ez? E, ez dago min sakonagorik eta asaleko e, minagorik. E, Minia-minia da, e, orokortu gabe, min bakoitza, min bakoitza da, eta min bakoitzori e, landu behar da bere beharretan eta bere testu inguruan, alderaketari gabe. Umeek ere presentzia handia dute, Liburuan, Katik, Ireik, Lukasek, nola esaten zaio urteko ume bati etak bere aitona hilzuela. Ba, umek presentzia asko dute, Liburuan, umek presentzia asko dutelako gure egunerokoan eta eta gure gizartan askotan guk uste deguna baino, baino gehiago ez da, umek Umeak eldua bezalaxe lehen lerroko e, pertsonak dira gizartean, eta ala, ala konsideratu behar ditugu jaiotzen diren e, momentutik, ez? Eta e, hartzen ditugu nera bakitan, beraiek ere izan behar dira parte, eta izan behar dira e, haotxe, ez? E, eguneroko tasunaren alderdirik ederrenetan, eta egunerokotasunaren eh ba edo alderdi ilunagoetan ere bai, ez e, umeak e, sentitu behar du eh egunerokotasunaren joko horretan nor dela. E, ez degula baztertzen zentsuretan aipatzen da bain baino gehiagotan helduaren botere hori, ez? Eh helduak nola e, erabakitzen duen umeari E, zer eta nola esan eta askotan bere konbenientzira ez da e, eta umeak konturatu egiten da e, horretaz, neurria hondiagoan edo gutxiagoan, eta lehen bezala ba umeak sentitu behar du egunerokotasun jok, egunerokotasuneko joku horretan e, nordela eta eta hotsa duela nola esaten zaion urteko ume bati ba etak aitona e, iltzuela Ba, ez dakit. E, ez dakit e, nola esaten zaion. Mm, imagina dezaket ba zalantza askorekin ze itzerabili, ze momentu ze momentutan egin hori ze aurpegi erarekin e, egin hori eta nola baliatu momentu hori ba, balore ederrak transmititzeko kontatzen ari zaren egoera gogor hori abia puntutzate hartuta ez e, ez detuzte bat ere ere izan behar duenik oso gogor izan behar du baina ikasbide ondikoa izan daitekela uste dut Ez jakite hori nahi ezin zalantza oiek oso ondo ekarri dituzu liburura elkarrizketa bizi eta iruditeria propio baten bidez izan ere irati ondo esan duzun bezala humeek ere badituzte beren minak, beren beharrak, beren galderak, eta hoi egin erantzun egin mertzaia, nola baita? Bai, e, komunikazioaren, e, inkomunikazioaren gaia oso presente dago ez da, e, bueno, hoianari e, aita hiltzionetak duela goita biurte, gaur egun alaba da, e, bikotea da, ama da, Laguna da, e, beste edozein, ama, alaba, bikotea, laguna den bezala, iso, ez eta sortzen dugun harreman bakoitzak, badu du bere ari komunikatiboa ez da, e, bere zailtasun guztiekin eta badagaibat, ba bitxia eta lantzeko ederra iruitzen zaidana ez, e, gunero, gure egunerokoan, ba nola, nola komunikatzen garen, zer isiltzen dugun eta zezailtasun ditugun ba gana, iristeko eta bestea gure ganatzeko. Zerra naiz Ni basantz bat naiz Haizki beletik Itxasura jauzika Doan Takau ezberen duten Euskal olerkari eta aien gortz putzak daztan duko dituzten lupin eta legatzekin laga bakioetan darraitziko ondartzetan mintzatzen aiz miaur jaio berria naiz aturri baya Barna. Ene arba xue, laztan eta ferreken, billa eta bi Iana, liburuko protagonista arte ederrak ikasia da gerora irakasle lanetan oso proposamen bereziak eta ederrak egiten dizkiena, bere ikaslei ikastetxe inguruko giroa, hariketa horiek irakasle, ikasle harreman hori irati oso ondo ekarri duzu liburura, zuretik ere egongo da hor Bai, bada, giro bate oso ondo ezagutzen deguna ez eta oso modu e, naturalean eramandezak edana ba baliburura ez hoiek e, ere bizipen propioak diralako ba ikastetxe batek biltzen dituenak ikastetxe horretan e, ikasle kartzunten pozizioa, irakasle kartzunten posizioa ba bertatik bertara ezagutzeak laguntzen du modu erreal batean liburura eramaten bai, oianak e, arte derrak ikasi zituen, behar nuen ez, behar nuen e, oiana horretan jarri baitz bai itzeza zen edo itzeza diraztea oso zaia den oso zaia diren kontzeptuak e, eraman ditudalako liburura ez, e, mina, sufrimendua, e, bakardadea, komunikazioa, sarritan nola berbalizatu ez, E, eta berbalizatu ezin ditugunean ba jargaita zen marrazten edo jargaita zen e, irudikatzen, ez da hor dune ba, horretan gaitzeak ba, lagundu ditu eta berari ere ba, laguntzen dio, ez e, beste modu baterako adirazpideak e, dituelako edo izan ditzakelako gaitu, e, eskuartean eta ba, eta proposamen bereziak egiten dizkia alaberrez ikasleez eh horretan ere jartzen gara gu askotan e, zuikusi sant zitute ikusten zaitut inguruan nik neu ere, nik neu ere nik jarri izandu neure burua ba ohiko jardueretatik e, arago ikasleak e, eragiten ez e, emozionaien berrezkoak diren e, emozioen e, mundura Eraematen ba, eguneroko eduki, eduki horiek eta eta helburu horiek ez egiteko beste modu batzuk bilatzen eta hoiak kezkatuta dago, kezkat dago ikaslei begira, ba, violentlentzia indarkeria ze presente duten beraien artean kezkatuta dago ba, duela urte gutxiattzeak gertatu denaren inguruko e, kontzientziarik eta me memoriaariarik ez dutelako eta ikusten ari delaako etorkizuneko, e, gaur reungo gaztetxo e, etorkizuneko heldu izango direno oiei begira, konturatzen ari delako, abera eta benetan desagertzen e, ari dela. Beraz, horre guztiak sortzen dion, e, zurrun eramaten du ba, ikaslekin lanketa berezi bat egiten saiatzera. Ar, arte ali da. Hori esaten die, ez tabai da teorikoa zabaldu, eta lan praktikorako proposamena egiten dien bakoitzean, Baina gogoratu, baldintza batzuk bete behar ditu. Askatasuna inoiz ezin da baldintzatua izan. Edo askatasuna da, edo baldintzak ditu eta beste zerbait da. Ahetzek botatu dardoa. Ze harrean polita. Aitz eta hoianaren artekoa. Mm, bai, eta ziuraski beraiek ere e, lasai solasean jardungo balute Bat egingo lukete esaten ari diren e, horretan ez. E, Bona, hor dago jokoa. Nik ere paperea eraman nahi nuen jokoa ez da. E, askatasunarena eta baldintzarena zer den askatasuna. E, mugarik baote duen e, askatasunak. E, Jeendarte batean bizigarenean eta gure inguruan e, gulak gubezelako. Parez pareko e, bizilagunak, bizikideak eh kaskideak lankideak auzokideak ditugunean nola kudeatu e, askatasun hori ez denok aske sentitu gaitezen eta hor galdera ez baldintzatu daiteke baldintzatu behar da askatasuna baldintzatzean askatasunak askatasun izateari uzten dio bueno azkeneko ilabet eta urtetan hor dago ezta baita ez adirazpen askatasunaren inguruko ezta baita e, erabateko askea ote den e, noraino iristen den eta noraino iritsi, iritsi behar den uste dute ez tabai da baida, e, ederra dela testabaidatu beharrekoa Unibertsitatean hasi berritan hiltzen diote aita oianari bai ederki ekartzen duzula liburura berria ematen dioten momentu hori. Ze luces ce itogarri egiten den bere ikasgelatik errektorearen bulegora arteko bide hori. Ze sinesgarri eta ze barrura iristen den. Bai, ta ez dut elkarrizketa berezirik egin, eh deskribapen horretara iristeko ba esango nuke oso hikoa delako gure egunerokoan ze gutxi hartzen dugun kontuan, eh parekoaren errealitatea, ez? E, eta kontuan hartu diot, bere errealitate hortan, guk izan dezakegun paperak, e, nola arindu edo nola larriagotu dezaken, bizitzen ari den hori, ez? E, zuk zer horrekontatu zen hau irakurri eta gutxira, baik astetxean bertan izandako dako e, bizipena, ez? E, eta bi pertsen elkartzen direnean, batak nola lagundu dezaken e, bestea, ez? Eta laguntzortan zenbateraino E, eragin dezaken. E, hor, ishiltasun horretan, ikasgelatik errektorearen bulegorako tarte horretan, ez derrez jakite horrek, eta ondoan dezun horrek ez derrez esateak, ba, sekulako zuloa e, eragiten du, ez da, eta, eta zulo horretan erortzen denak, ba, sekulako isolamendua e, sentitzen du, ez, eta konturatzea gainera E, zuk ez takizun hori dagoeneko beste zenbaitzuek badakitela ba gogorra da zerbait gogorra zari garen batez ere Aita hil berritan irati oianak kanpora joateko beharra sentitzen du barrentzen du Italia, Albacete Bai eta pentsa saiekera egiten du. E, aita hil eta aste betera itzultzen da E, Unibertsitatera, ziuraski ez ze oso kooziente zer topatuko duen eta normaltasun edo ohikotasun bati heldu heldu naidelako xalo, xalo ez da, baina konturatzen da zerbait eta osotasuna aldatu aldatu egin dela, eta gogorra egingo zaiola hoana izaten jarraitzea besteen begietan ez da beste... Begiedan eta besten e, esentzian eta bestetasun horrek zuzen zuzenean e, eragingo diola berari eta beraz e, joan egiten da. Iez, yes. egiten du ez berak hala erabakita, bat atmosfera batek bultza e, egiten diolako ez, eta eta sentitzen du lako ba guen. Ba, Bizi egin behar duela, ez? E, modu pertsonalean, ba bizi egin behar duela eta eta eldulekuak behar dituela. E, liburuan ez da ikusten eta esango nuke berak ere ez duela oso hau daerabaki horiek ez ditula oso modu kosientean e, hartzen esan bezala, gehiago da bultza egite batez, ez? E, kanporatu egiten du. Inguruak kanporatu, kanporatu egiten du. Eta ez dago Eh, mehatxu espliziturik, ez dago kanporatze espliziturik baina esan honuk eh, larriagoa dela bestea eh, nion atmosfera atmosfera hori bultzatzen zaituena bajoatera bizi behar baduzu Lucas semea albazeten jaiotzen da baina Kanpoan ibili batzuk egin ondoren oianak euskal herrira itzultzeko beharra sentitzen du? Oianak euskal herria maite du, euskal herria berea da eta bera euskal Herriarena da ez da e, txiki txikitatik jaiotzen ikusi duene herrialde hori maite du e, aitak eta amak e, oparitu dioten herri inguru hori E, maite du eta hautatzen da herri e, zoragarri hori zor diola semeari eta semearen etorkizunari ere eta hiru urte zalbazeten bizi ondoren horbai oso kozientekik erabakitzen du itzultzea eta Euskal Herri hori ematea bere buruari eta eta bere semeari Karmenekin duen harremana ere oso polita da, oso hurbilekoa. Eta ez ustean sortutako ez da. E, adiskede eta sortzen da bien artean. Oiana eta, eta dira, Baina Oianak badu zerbait kontatzeko kontatu ez diona. Eta Karmenek badu ez, zerbait kontatzeko kontatu ez diona. Ez berari eta ez beste inori, baina sarri topatzen ditugu lagun horiek pertsona horiek ba konfiantza ariak, sokak e, jaur ditzen dizkigutenak, ez da? Eta horko horapia atzen dira e, erlazio berezi horiek, ez inori kontatu ez diozun hori, bari harri kontatzen dira eta, eta elkarri kontatzen diote ba, kontatzen dio, zein zen bere egita eta zer gertatu zitzaion eta eta Carmenek kontatzen dio ezta zeintzen bere aita eta zer zerra egiten zuen? Viktimak irati ez dira etarenak bakarrik ez da? vikkti asko desan behar baina biktimak dira guztiak eta viktima da e, bakoitza ez da... E, Esan behar da, nork eragin dituen, eta argi, esan behar da, nork eragin dituen biktima horiek, nork eragin duen mina eta sufrimendua bidegabeki, mina bakoitzarena da, baina esango nuke, e, sufrimendu berak, e, e, sufrimendu beraren muñak biltzen dituela... E, Biktima guztiak, ez? Eh azpimarratu izan dut biktimas ari naizenean ni eh biktimagustiak eta biktima bakoitzaz. ari naizela ta oso gogorra egiten zaio dela hori azpimarratu behar izatea. Ni hemen jardun aiteke ordu bete zurekin eh mina zisketan eta gogoan eh biktimabakoitza dut, ez? Eta biktimabakoitzaren minak pixu bera eragiten du. Eh Nikan, beraz ez dut inungo beharrik sentitzen, e, biktima guztiez eta biktima bakoitza zari naizela azpimarratzeko oso modu naturalean, barneratua dudalako eta sinesten dudalako entzuten ari zaidan hori ere, e, ala ari zaidala e, entzuten. tzena izudazkeneko egun its bazela zu eta bioka inposik lagun artean geundela oroitzen zaitutaina laita zoriontsu sinela oroitzapenek esnatuna utea metsetanengoela Et zaudela Et zaudela Et Esperantzari utze saio zu landatzen hasia desioa bilaka ilusio erauntzia maitasuna izan daiteke mingotskarra gazia oroitzapenek esmatuna utea mechetan engolaz nork bere zalantza eta barne borrokekin irati baino jatorri ez berdineko biktimeek elkarrenganako pausuak ematen dituzte liburuan mina sufritu duena sentiberago da gainerako minekin ziur aski errazago hurbiltzen e, da realitate horietatea realitate hori bera ere biziduelako, ez, eta, eta biktima konturatzen danean, berak biziduen errealitate hori beste biktimak biziduen errealitateetik oso so, urbil dagoela, ba, uste uterrazago, bai, egingo duela pauso hori, horre komunikazioaren kontua dago, ez, eta hori hori landunaian sortu nahi izan nuen e, proposamen hori, horregatik eta dalako e, alegin esanguratuak egin izan direla azken hamarkaetan e, bai solasaldi antolaktuak eh biktimas berdinen e, artean e, bai erabaki propioz egindako e, elkartzeak eta uste dute e, esangura hondia dutela ez e, eta garrantzitsua dela gizarteak jakitea eta ezagutzea hurbilketa horiek ematen direla Hizketal e, dio horiek ematen direla solasaldi horiek ematen direla, orokorrean gizartak eta jendarteak egiten ez duen bezala. E, hilabeteak eta urteak badoa aurrera eta arrakalatuak egon direne erlazioak eta harremanak ba, oraindik zailtasunez hurbiltzen e, dira elkarrengan na ez eta hor dago e, zergatik bat eta esanguratsu bat eta hori bat, paperera eraman hain nuen hauztu dut, e, biktimak aurretik e, doazela e, errazago hurbiltzen dira minaren errealitatera, baina ez da bat ere erraza egiten, egiten dutena ez gainerakok nire begietatik behintzat errazago egin beharko genuke, baina ez tego egiten uste dute ikaragarria dela, eskuzabaltasunez, biktima asko eta asko bizikidetza eraikitze baten alde egiten ari diren e, lana, eta gainerako katzetik goazela, ez? Eta badela garaia e, gutxinez beraien parean lanean astekoa. Iru zatitan, iru ataletan, antolatu dutuzu liburu irati eta atalbako itzaren asieran mimoz aukeratutako aipuak daude. Loreto Sesmarena, Juan Antonio Bermudezena, Xabierletarena, Ertzak taldearena, o barkatu e, untza taldearena, neure aipu batzuk ere badaude. Zergatik eta nola aukeratu dituzo aipuiek. Ba, akeratu dituz dute dalako e, eleberri bat gehiago kontatzen dutela. E, Pasartekikioiek beraiek asko, asko esaten dutela eta oso ondo zabaltzen dituztela, eleberriaren e, aen nagusia eta zabaltzen dituztela, barneko ate bakoitza. E, bat egiten dutela, ondoren kontatzen den horrekin, Eta horiek berailek oso lerro gutxitan, horiek berailek ere asko, asko esaten e, dutela ez, e, e, errexeta gustora, jolas modura, egin nuen e, e, aukerak eta bonen duk esango, bila ibili nintzenik aukeratzelan horretan, e, alabearrez, bono, idazketa lanak, prozesuak, luze jotzen du eta, Eta prozesua denez, prozesu horretan, ba, eguneroko horretan kontu asko gertatzen dira ez, eta parera etortzen dira. E, zenbait, ba, zentzumenak ere adidituelako e, idazleak, eta kasu enten, haipu ba, esaldi hoiek, ba, eguneroko lan natural horren e, emaitza, emaitza dira. Eta, eta jolas polita eta behar polita, E, horiek liburuera, eta koneksio moduko bat ez, e, izan ta da entzun ba iman urkantuan nuenean xabir leteren e, letrak e, abestuz edo zerbait irakurtzen halako koneksio bat sentitu eta beharra sentitu hau, liburuera eman behar dut honek, liburuan egon behar du usta dut gona, oso ez berdinak direla gainera eta oso ondo zela liburuaren arira. Igartza bekaren bidez Argitaratu duzu liburua ti elkar arrgitaletxean, urtebetean aritsu zara, behin lagina zure lagina hautatua izan ondoren urtebete izan duzu, liburua idazteko nolakoa izan da prozesua. Ba izan da polita eta gogorra bere garaianzan izun, liburu argitaratzera edo aurkezteraan induanean, E, Aurdunaldiaren parekoa izan da, e, izan da polita, oso ederra eta, eta gogorra izan da e, aldi berean, baina edert, batez ere edertasunaren konstientzia horrekin. <coughs> Azken e, asteuetan gogoan izan ditut beste zenbait baite sentipen ere ez, eta esango nuke liburua idazteko bertigoa bertigoa. E, eragiten duelako edoneribaintzat bertigoa eragin zidalako eh ez liburua bera idazteak baizik eta liburua baldintza jakinetan eh, idazteak ez eh, urtebeteko epea duzu gai bat plazaratu duzu gai horri erantzun berdiozu ba esango nuke bertigo hori sari jasoa aurretik hasi nintzela eh, sentitzen eh, lana proiektua ekainaren bukaeran aurkeztu nuen, sariaren berria, buztuaren bukaeran jakin nuen, eta e, uztaileko hilabetean, eta pixkate ideiari iese egin daibili ondoren, ba, buztu erdian, hasi nintzaion buruari bueltaka, bueno, e, irabazin naiko nuke. Irabaz dezakela e, somatzen dut e, lan lan ederra eta eta bueno, e, potente orkestua delako horrekin e, sinatsitan eta ikustenen aukerak izan zitzakela basaria jasotzeko eta orduan hasitzen ere bertigoa ez da, gai izango naiz. Eh nere eguneroko antolaketan denbora tarte bat egunero egunero disiplina batez liburuari eskain eta proiektu aurrera ateratzeko eta ba bueno, hor hasitzen bildurrak ez. Saria irabazi nahi baina saria irabasten ba nuen ba nola antolatuko nuen e, urtebetea ez eta saria irabazi nuen oso oso pozik jaso nuen horren e, berri eta orain oso oso, oso pozik nago ez da ba horri esker borobildu al izan dedalako proiektuan bestela nek ez antolatuko nuelako e, alako btebar batean nek ez antolatuko nuelako e, denbora nek ez estutuko nuelako denbora ba lako proiektu bat aurrera eramateko kontua da arrastu ere utzi duela, e, ikasi dela lako urtebete horretan ba goiz ordu batetan ere oheratu naitekeela eta loari azka piska bat egin dizaioke dela beti ere osasun aurretik jarrita eta gorputzari eta buruari beharraineko eman da. eta orain e, arrastu uñoiek utzi dizki dala eta ba bueno mantentzen dela, ez da. E, idazteko e, eguneroko joera hori lehen oizean baineltzen nion ba, denboraz lasaiagunen bilene egunetan edo arratsaletan maiz maiz bai baina ez eguneroko disiplina modura eta orain e, ba, ben liburua borobilduta ere ba, gutxinez maizago eta kostienteago heltzen diot paperari eta boligrafuari liburu eder ederra da prozesu ondorioz utzi diguzuna. Lau hilabete badira irati, e, martxoa ezkero edo liburu dendetan eskuragai dugula, eskaini duzuna hau da, zer da jasotzen ari zarena irakurleen aldetik? Ba, eskaini dudana da asko emozioa, eta jasotzen ari naizena e, ia dena da e, emozioa, ez? E... Esango nuke liburuaren giltzetako bat hori dela, irakurlea protagonista bihurtzen duela. Honetan guztian ba, denok hartu degulako parte, denok hartu degulako jarrera bat, e, izan jarrera aktiboa izan jarrera pasibua, e, denok bizi izan duguta, den noi, den bizi arazi izan gaitu ez, e, gertatu den hone guztiak eta gertatzen ari den hone guztiak, eta liburua irakurtzeak bariketa intimo berezia eskatzen du eta intimitate horretan ba kontu asko aitortu dizaki guke eh gure eta guk liburuari ezta eh kontu asko aitortu hitzakegu gure buruarekin bakardade horretan eta usteute ariketa zintzotasun ariketa horrek on egin diz ta bakarddadekoarrik eta hori egin ondoren ba irakurle askok sentitu dute e, ba, beraien barrunbeak e, barrendutakoak ausnartutakoak, sentitutakoak nerekin partekatzeko gogoa eta eta beharra ez eta hori oso oso polita iruditzen zait, liburuak eragiten duen seinale eta eragin bakarrik ez ez eragiten duen hori partekatzea ba, ezinbestekoa iruditzen zait. Ia beti hori da gertatu dena batez ere irakurleak nerekin partekatu duela edo bere inguru oso hurbiarekin eta udazkenetik aurrera gustatuko litzaidake baliburuak e, ba liburuak irakurle taldetan e, dialogo espazio ezberdinetan bidea egitea eta eta irakurlez berdinek irakurri duten hori sentitu duten hori emozio izan den hori ba ingurukoekin eh partekatzea es, sinisten dut, dialogo espazioen beharrean gaudela, eta liburuak sortzen ari diren beste tresna askorekin badera horretarako balio badezake, ba, ba zora garri ez, gogoan dut maiatzen izan nintzen eh, amezketako irakurle taldean eta beraiek eh, aitortzen zuten gaurko tertulia, eta ma urte dara matzate, tertuliak egiten iero-iero, Gaurko tertulia ezberdina izan da, ez? Nik nosk ez ditut besteak ezaguten, ez dakitze dinamika izaten duten besteetan. Beraileka aitortzen zuten gaurkoa ezberdina izan da. Eta nik ikusi ikusinuna izan zen egiteko goa. Eta egiten zuenak oso norberetik egiten zuela. E, eta aske sentitzen zela, eta gogoa eta beharra sentitzen zuela, ziur aski ordura arte inorekin partekatu gabekoak... E, partekatzeko ez, eta liburuak horretan lagundua dezake ba, zoragarria e, iruditzen zait, uste hortatik erren gabiltzala, eta etorkizun eder bat, bizitza eder bat ere kiko asko eman berde degula guretik, eta espazio asketan sentitu berde gula gure burua guretik, emateko hori delako orain artean falta izan dena. Zenbait ikastetxetan, amasei, amazazpim ezortzi urteko Ikasle batzuk ere aritu dira, liburu irakurtzen eta oso gustora? Bai, eta horrek ilusio berezia egin dituz, e, egiteke dagoen lanetako bat hori delako nola egin belaunaldi berri ez zerrezakiten edo zer gutxi dakiten belaunaldi berri nola egin gertatu denaren kontaketa ez? E, nola transmititu, transmititzen den hori jaso eta E, beraiek izan daitezken ba, etorkizunez errori eraikiko dutenak, ez? Eta, eta bueno, ba, liburua iritsi zaie, liburua irakurri dute, liburuak balio izan du solaserako, eta, bueno, sentitzen dute eta ziur nago horrekusten dula alako poso bat lanketarako, eta ezagutza proprierako eta taldeko ezagutzarako. Eta hala ere, irati. Ba, ez matetan errepikatzen den esaldi askotan errepikatzen da. Liburu baten idazketa egiten duguenean ondoren askotan ber irakurtzen dugu ba moldatzeko, akatxi baldin badago baiek zuzentzeko eta berri irakurketa horietan konturatu nintzen ba bazela askotan arrepikatzen nuen e, formula bat ez da. E, bai, dena ez delako finko, eta dena ez delako bakarrez, eta urpegi ez berdinak dituelako bizidegun horrek, edo sentitzen degun horrek, eta edo zen momentutan ba, buelta eman diezaiok egu lako horri ere, eta eman beharko gineolako edo gai izan beharko gineatekelako ba, emate korea. Kantu hau ere izan ziteken, liburuaren musika banda idati? Bai, oso, oso presente izan dutez, batez ere liburua idatzi ondorenean Eta, bueno, nahi zen elkarteak sortutako, edo plazaratutako kantua da. Sortu, kai itxanizek sortu duen kantua da. E, Euskarazko zatiak, zuk zer horrek e, sortu dituzu Euskarazko zatiaren hitzak Josuneerak izan ere... Kantuaren e, kantaria da kai etxanizekin batera, baina, bueno, bainari gabe, <laughs> presente kantuak e, aur transeksualak ditu do, transitoan ari den e, aur gizarte bat du presente ez, e, kantuak. Badira horre zaldi batzuko oso ez, eta izateari ematen diote garrantzia, eta ikusia izateari ez. Eta uste dute biktimekin nire lanketa hori e, egiteke e, dagoela ez. Biktima bakoitza hartu behar degula nor, biktima bakoitza ezagutu behar degula nor horretan eta horretarako ikusi e, egin behar ditugula ez. Eta urtetan eta urtetan ba ez ditugula e, ikusi e, indiferentziaz jokatu duela e, jendarteak e, nahi ta, naigabe bizkar eman diegula orokorrean eta oso presente e, izateko garaia e, badela ez haste e, honetan bertan e, entzun ditugu e, torturatuak izan diren zenbait pertsonen e, testigantzak eta eta ez dakit zenbateraino ikusten ditugun ez eta ikusten ez da ditugu ez dira Eta urtetan, eta urtetan ez dira izan, eta orokortua dagoen isiltasun batek, ba, eramaten ditu ez izatera. Eta ze, ze gogorra den hori ez, e, aurrekoan saioa agirreren testigantza irakurtzen nuenean, liburura egiten nuen salto ez da, e, edur nere hor dago, erriak ez du dubarkatuko e, liburuan, eta oso modu gordinean kontatzen dio irakurleari, E, zer gertatu zitzaion, ez? Gertatu zitzaion hartatik ze horoitza dituen eta saioagirren testigantzak e, irakurrinutuenean guzenen nola egiten zuten batez, eta alde batetik e, oso ondo sentitu nintzen. Saioagirre bazelako, herriak ez du barkatuko liburuan, orda goelako, e, nik idazle bezala eta irati bezala, pertsena bezala ikusi nuelako ikusten dulako eta liburuaren bidez ba, irakurlearen handik ere gertuago e, egongo delako ezta, da? eta dagoelako. Eta, eta hori ba, bada kantu bat asko ozenatzen nauena e, izateari ematen diako garrantzea, e, pertsona bakoitzaren e, izateari ez eta gizartean ez diren, Edo e, bai, e, badiren, baina e, ez izatera kondenatzen ditugun pertsona asko daudez, los losnadiez e, oiek eta ezinbestekoa daba e, gutariko bakoitzak eta guztiok gure espazioa izatea, eta espazio horren eta izate horren e, aitortza egitea. esku hiek, ez? Eh? estu estutuak izatea behar duten esku hiekor daude. Biktimena eskuakor daude zain. Eh, guk noiz estutuko zainaz eh? eta eta kantuak oso ondo esaten du, esaten du hori. Me no hace falta tener pitín pa' ser chico. Ya no en vez de hacer yo. Amari esanian ez nauxo ikuste, baina naren ikusten naute y liberada cuando se leja mis madres. soy indígena que nace con vulva. corazón sagrado sereneta direita tanigama que y su atea nos crea que me reconozcan como chico Oso gora egitzen zaiteke aitz minarekin konektatzen ez duen e, gizartea hor dagoela ikusteak e, ez dut ulertzen nola ezin ez daitekeen minarekin konektatu edo nola egiten diren koneksio baldintzatuak zare, benira, geta, Eta banoa as solas aldiaren hasien erabili dugu e, kontzeptu horretara ez e, askatasunaren e, kontzeptura edo aske izango gara edo ez gara izango baina uste dut askatasun ideia horren bueltan izketan asteko gaudela oraindik eta askatasunak asko duela hitz e, egiteko eta eta lantzeko Bai, zalantzarikabez, eh pertsona askeak izan behar dugu, herri aske bat izan behar dugu, herritar askeak, herri asketa zorionts horretan, eta hortarako ezinbestekoa da hitz egitea, e, elkarri begiratzea, elkarreengana hurbiltzea eta ahotsa jartzea hitzak jartzea, e, musika jartzea eta guneak eta uneak sortzea ez, heri iruditzen zait etxeetan e, ikaste etxeetan e, batez ere eta bestelako foroetan... ba... Sortu behar ditugula ez, e, guneak, aukerak eta gai hauetaz e, etengabean e, itzegin, azken batean e, minak, kezkak, galderak eragiten dituzten, e, gertairak eta gaiak direlako. Zora harri izan da iratik. Zurekin ligurua aletu, liguruaren inguruko zokomoko guztietan sartu irtenak egin eta mamitu eta sakontzea. Eskarrik asko ega itzorretan laguntza atik. Eskerrik asko zuri horrela atik. Zugarramo Herriak ez du barkatuko, irati goiko etxea. Elkar argi talxe. Naabaitu ni aindik taligabeko bizitza sendo edertasun guti. Mai ta zekolku pareta bear korpus verseare kimugarsua belli urdinen bir bizta bi gora di خوانrisa maten pausu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 Menditon torretan Xuriz jantzia Zeiniel murre derra Bastandoa Bastandoa Hiltzen aiztenean Urutzeri gabe bake Bake-pakean Ersho xamur bat zuen azpian Antzen nahi nuke betiko loartzean Jasoa tristeda go, lu rosoa, tal urgotai jasoa. Es <totipos> lo canta, el soler serkin, es lo canta, el soler Zerriak ere zerki Egun senti Egun senti Imen bihar gaur da beti Triste dago Lur osoa Dalur Itxasoa Triste dago Lur osoa Dalur gota Itxasoa Saiuari agurre esan aurretikola berri dagoaz Kukutxiki bate gilera Errian sekulako lana egiten ari dira memoria historikoaren inguruan zirriki tu, zirriki tu. Eta bihar, beste pauso eder eta beharrezko bat aurrera tu, mapa dibitu, baina Mari Josein saustik kontatuko digu bihar, olaberrin zer gertatuko den? Broxoa aso antziderago fluroso tal urmotai txasoa Mari Josein sautika ixotango etorritakara Bai egunon Mari Jose e berrena aipatu dugu sekulako lana egiten ari zarete azkeneko urteetan, omen ezberdinak e, egin izan dituzue, biharkoa bat gehiago, mila okeraspanago, mila behatziunetagoita amasei, eta mila behatziunetagoita emberetzi bitarteko, ume herritarre guztiei, omen egingo die bihar erriak konta guzu pixka, batea idea nola sortu zen, zergatik gatik den hau beharrezkoa, eta zer den bihar biziko dena olaberrin. Bai, ba, bueno, bi izango eta uztailak 18 dugu eta herrian, e, ba, garai hartan, urtehaietan ume ziren herritarrei eh ekitaldi bat egingo da, e, udalak eta olargi oroimen historikoa taldeak antolatuta. Garrantzitsua da Estamari Jose e, umei keinu egitia alako bizipen gogorrak eh aurtzaroak arrapatu zituen eh Zenbait horrek esan nahi duen guztiarekin, e, bizitza guztian gainean eraman duten zama, e, gainean eraman duten hori e, ondoren transmititu behar izan dutena, isildu dutena, garrantzetxu ez da, orduko umeak oso presente izatea. Bai, izugarri, hala da. E, hori da, hori indala, bat urte edo, e, azitzen lanean holargi e, memoria taldea, e, erriko memoria historikoa berrezkuratu eta lantzeko asmoz, eta, bueno, arrezkero bain bat lan egin dira, bai artxibo dokumentuak bildu, erri tarren testi jaso, e, baita ere bi omen egin ditugu herriko bi fosilatuen aldekoak, Eta, e, oraingo honetan, e, zentratu nahi izan da, hori da, gara jartan unmez ziren e, aiengan. Eta hori, ba, zerranda bat prestatu, obeita maseiko zerranda bat edo e, egin da, tartean baten bat identifikatu gabe agian geratuko zitzaigun, Baina, bueno, oietzatik gehienek bai ez dut digute diarremene izango dide lagure artean, eta artean eunda di usteko emakuma bat izango dugu, joan eta usteaga, zugarria. Eta ba horize eh, asmoa batetik aitortu eh, garai, top, bizita tokatu zitzaen garaaiura, eh, gozea eh, zatzea tokatu zitzaen, eh, euske erabiltzeak tzig gorra eh, eta gainotzeko sufrinen duguusia. Eta hain zen ere... Ba, nahi izan dugu hori bueno, garri bat emango zaie e, Carlos e, irazu artistak egindako eburrez egindako hori bat baina oroigarri hori herriko e, umeek emango dizki eta hori, ze, hori ere helburu e, bezala hori ere nahi izan dugu eta ba, erriko umeek e, mm, ezagutu dezaten e, beraie bezalako ume aiei e, ze, ze bizitzea tokatu zitsaien ehain eta hainbat urtetan e, isilik eh euki izan diren eh horietanak ba, ba eta eta eta, eta eman eta eta bueno iritzen zaite ekinaldi ekitaldi hau egin beharrekoa zala e, aitormen hori egita tokatu zala eta herriak hori egiteko gogoa du eta hori sheradiar e, egingo da na Maile Josepe Pejón Izuela, eh, esanai handiko keinua egungo umek, orduko umei eskure ikurrak ematea eta esanaia bakarrik ez, ez da keinu gutxi ez da. E, horrek e, laguntzen duelako lanketa bat egitera aurrez umeoien familietan biharkoa bizi bitartean eta ondorenean, ez da. Ze den honetaz guztiaz hitzegitea eta transmisio hori ondo egitea, ez da. E, etorkizuneko biharko olaberri Ba, egunetik egunera ederragoa izan dadin. E, zalantzarik gabe, hori da. Eta, gero, honen inguruan gainera baita ere, e, argazkiak bildu ditugu herrian, e, eskatzen ibiligea, eta uste baino askoze argazkigeiago bildu ditugu, berreundi gora, Eta horiekin, erakuzketa baxarriko dugu plazan, herriko plazan, eta identifikatuta daude, eta ordun ba, imitzen zaite, herritarrek ere, bazo gozatuko dutela, ba, garaiaietako argazkiak e, ikusten, eta, bueno, eta oroitzan, e, bizipen aiek oroitu, eta kontatu, beraien, beraiek, beraien artean, baita ba, aspaldi ikusi garekoak ere, Bertan elkartuko dira eta, bueno, pentsatzen dut, unki garria izango dala bai benetan. E, Marihoso, pentsatzen dut ekitaldia, bueno, itxia izango dela, izan eman behartzen aurrez, e, asko izango zaretela honezkero ya izan eman dezunak eta bertan bilduko zarentenak, egungo osasun neurriak zeintzudiren kontuan hartuta gainera, bueno, aforoak ja honezkero pentsatzen beteak izango direla, baina zenion bezala erakusketa irekiko da ondoren, E, berreun argazkitik gora, ola berritarrek, beraien etxea eta e, bilatu eta astindu dituztenak, hori irekia izango da eta denon ikus jarriko duzu, Mari Jose? E, bai, irekia izango da. Bai, eta ekitaldian parte hartzeko izena manda daudenak, egun da iruro gehietan mar bat lagunero ba daude eta bai, hori e, ba osasun e, neurriak hartuta eta, eta horrela egingo da bai, baina bestela irekia izango da, bai. Eh, biharko egunez bakarrik egongo da erakusketa ikuskai, edo ondorenean eh, inguratu nahi duenak izango du aukera eh, plazan edo udaletxean bertan ikusteko ase asmodezu, e? Eh? Bueno, ba, asiera batean asmoa, e, udaletxeko areto batean e, bertan e, jarrita uzkea, eta hainbate gunetan edo, ba, irekita uzteko asmoa, baina oraindik ez dago, era erabakita hori, Uda garai hau ere ezta oso garai egokia e, horrelako ekintza baterako, baina bai, em, asmoa bada, orain bertan ez bada, aurrera xego, ba, ba, egun batzutan, tarte batean zehar, ba, erakusketa hori berriro ikusgai bai jartzeko, ze, benetan em, iz, izugarria, izunda argazki hau eh, bilzea eta eta, eta, eta eta izatean, tabai harriko bai. bai, jasoko dugu horren berri eta eta emango dugu horren berri, eh Mari Josemila mila mila esker biharkoaren berri emategatik, eh uztailak 18 egun esanguratsu honi esanai oso oso positiboa eh umek, umei eta behondizuela olargi E, elkarteari memoria historikoa Olaberrien berrien ari den e, elkarteari egiten ari zareten lanagatik. Biharko homenaldia olargi elkarteak eta udalak antolatuta. Beho, hondo, izuela txalo bat eta orain ba, gozatu eta emozio jutzi e, egan egiten. Zondo, mi eskerzuei. Ziriak ere eserkin ez lokanta ez olerkin Inziriak ere zerki, egun senti, zegoen senti, Imen bihar gaur da beti. Triste dago lurrozoa, talur da gota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talur da gota itxasoa. Uztaiak emasortze? Bi arrola berriin mila behatzeno eta goita amasei garren urteko umei, aurrei, omen. Aitortza. Zerritu, zerritu, zerritu. Zerrenda luze izango da bertan, baina ez tira orduko umeak bakarrik izango. Iluditu, hurak Gaur egun herriko kale, kaletan ibiltzen diren, umek ere presentzi izango dute eta eta garrantzia handia biharko ekitaldian. <misa> <misa> Iragana oinarri hartuta oraina eta etorkizuna horrela eraikitzen delako, behondeizla, ola berri. Holatu bat bitu zenbatiz bi mutilatu. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu, zenatari diputatu. Eta horkoz gito, dator nastean gehiago itiartean izan zori Aio? Eta eskuak ondoratu, ez gitezen ondoratu. Eta eskuak ondoratu, ez ondoratu, eta eskuak ondoratu. Eskuak un doratu geite sen on